اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال انس بن رزي الله تبارك و نصره الرسول الله صلى الله وسلم يمس ويقول يا مبل لو كنوا وثبتوا على دينك تتفهم هذه المسائل اهم مقصد چې کمندونو تاسو وایو چې اهمه फायदा هغه دا و چې دا هر وخت توجه الله رب ال عزت کوي پس پر کولو اسوامو دارني تاسو کولو اعمال ظاهري باندې ګټه ني چې دې اسبابو کې تاثیر چوند کې الله دې شاید چې تاثیر پکې وانه شي زمما مراد به پورا نشي یو دا اسبابو نهک اعمال او بد عمل کی ځاي دي اسباب کې نیک اعمال سبب د وصول اله جنت کې او بد اعمال سبب دې د وصول لنډ وګوځایری سبابه تیماز شي انې کمال به غاور شي او بد عمل به نومید شي په تبدیل د مسلې مقصد دا چې کمال دې غاور شي نه او بد عمل دې نومید کیږي نه نو کله زاهيري سبابه کی بندل نیک اعمال کي بلې مقبول کي ودا د سره ترایشي چې د جنت یم ودا تو ویني چې د اعتیماد نه کو الله تعالی ته توجه کو زه په هیڅ په تنلینګ شه خاتمه څنګه کیږي خاتمه الله رب العزت را علم کې ده نو خاتمه طرف ته چې څنګه څنګه الله رب عزتنه سوال کوه د اصلي خاتمه استقامت پدې ضروري تر مارګه پوری تر اخیری سلګه پوری مارګه پوری او اخیری سلګه پوری استقامت چې څنګه له زورنیو غاوی له پاره ده الله رب عزتنه سوال وکاو نبی علیہ السلام, و السلام معلمو نبی علیہ السلام با امدتا تعلیم ورکو تعلیم به امدتا ورکو دو تعلیم دو قسموی یو تعلیم قولیوی چی دا سی قوا چی دا سی دا کار قوا او دویم تعلیم عملیوی چی عملی طور پخفل یوکارو کا اصطاق شرانو تبا دعوت شئ اصطاق شرانو تبا دعوت شئ او غیبه چکم دنو ها غا عمل با قبل شورو کی ها غا عمل با قبل شورو کی کوئی گیت ها غا عمل با سکی شورو کی عملی دعوت د قولی دعوت ندیر اولاده وځازا ځنځ په ولې داوات کی څکل و تر عمل مرګره نه وی یې مخاطبین د عمل مشاهده و نگی مخاطبی لید عمل سنگی مشاهده و نگی مدارې پزړه کې تشه خو ډیر تاثیر یو کی یو نگی حاصل شمه نو حکم تثیر یو <مال کی یو نکی په چې کلو سره عمل ملګری شي واغې داوی وې دې موږ له هغه څخه خو کمزان لته کې خو ښه وګورې هغه په بلکم څه دی عمل کې معلمي کې جذاشې لري قیمتي ډیر قیمتي خپل په یوه عمل کوي لدا نبی عليه صلوات والسلام عملی دا باور کاو معلمو و عملی به کاو عامهانی څنګه کمزره وو صحابه کرام دا دا دعاوې په مجلس کے ډېر ډېر واینه یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دین یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دین دا به ډېر ډېر واینه مذا صحابوت تعلیم شو او غیب په پېدل الى نبی عليه السلام مونته وای ساده کرام تاسو وګوره رسول الله صلی الله عليه وسلم او نبی عليه السلام یو څيرو ايقولا بیرو چ یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اې زړونو المکیه لک کژل زما په دین خپلوان نه زړونو اختیار تاسو سره دموږه تیرون جوړ راوونکی سب قلب علی الدین لک کژل زما په دین خپلوان نه فقل ذو ما او نبی الله یا الله فقل ذو ما او نبی الله اید دا خدای پیغمبر آمان نا بکوی ماجی تبیهی منگی بان راوڑا دے پتا بانی و پراغ دین بانی چیتا راوڑا دے اغیل را فحل تاخران فوالی نا باندې تب منگ بانی آریگی چې اکرام پوشیو نبی علی صلاة و سلام دا دعا دیر اڈی روئی مقصود دا نبی علی صلاة و سلام چی دے غب تعلیم دے چیتا سو دا دعا دیر اڈی روائی خفلقو نبی علیہ السلام معصوم نی آغا پاک تے معصوم نی و لکم منتدار دوادی را دی را ہو ری چیز پتنے لگی در آروا نو وقت را غید نبی علیہ السلام نی تاکو سکوی فعل تا خواب په علینا و لیتا بمنگبان نی آری گی سر بمنگبانی سکرم دو تیاری گی چکنے بمنگبان و اولو لکه تاسو مونږ ته د دعا بیا بیا مقصد دې دغه چې تاسو د دعا ډېر اړوي ورسته مونږ یاره چې مونږ دین بریدو شو نبی السلام علیکم او زګاین القلوب ان القلوب جن المعلل ان القلوب بين اسرائیل من الصابره یقینا ظلمتني نداب اميان دغو غو دګې د غو تو د الله نام کما الیکو مشانه کو نور به نه وایي یو قلبه واه راړې دی راځه څنګه په خاصه دا د اختیار د الله دی په پاتنه کې جتا سره سلی کې دی و ناکمونت دا زاہر دا آوڑی دور آوڑی دور پتا سشی اولنگی رو اگروا خود تقدیر کی فیصلہ زلی سکڑی دا لکل دا غیر آدائی زلی چی دا اکتا تعلق سسر لری نا منتقا تسشی پتا ہو لگی نا اختیار دا اللہ رب العزت تا دا دعا دیر روائی پرکار دی قرآن کریم کی تعلیم دا شبہات او بٹیم کی تعلیم راغل ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ إنك أنت الوهاب الله زموږ ټول ناکاوما دا تعلیم دې ومهدا لته ووقت ورود د کی شواط سره زموږ د ذو تعلیم د مؤمنانو ته مؤمنانو زو تعلیم نه او الله ربو لزل و دوي چې زمان استقامت او غواړي واهب لنا ملذونک رحمه سره رحم معنا مفسرین کړي دا استواثو علد دین و, و عل دین بنده پر دین کله کېدل الله اچي را او الله ربو عزت ته پهه او بنده الله الله بنده ته وي چې ته زمانو غواړه نو چې الله ربو عزت بنده ته وي چې ته زمانو غواړنو الله به ورکهينا او بنده لبرکار دي چې دا الله ربو عزت نو غواړي هدا ویjna دواګانو کله دواळी تکول بکار دي دا بنده سره مدا زریه ده دا حسن خاتمی دا حسن خاتمی زنی اسباب بی یو اتباع دا سننا تو دا او بلچه گمدنو تامیر المساجد دے تعلق تجمعتنو سره رے او د جمعت سره تعلق لر خدمت کول دا دعا د دا حسن خاتمی پاسوا بکنن سرنے دا دعا ہوئی الله والا خاتمه مزيد هاي اول بکار دي سم وخت زموږ کلیته او جماعت راغل او تبليغيانو نو یو سرهونو هغه بی. واقعي بيانول چې زموږ افغانستان ته تشکيل شو نو کاتاو کار ته هغه ودا دوه دی راول چر ربانا لا تزقي قلوبنا د ډېر ډېر له ډېر ډېر ما ته چې تا زماره او تاسو نوکو چې ته دا دواولې ډېرې رواي او تاسو سره نو نوکو به ما ته وی چې بسخه خفه وړاند نو وای ز دې کوشې دي چې راځه تاسو هغه مسجد ته ولي وای به نه ونه تاسو ښا به ما ته چوي لوي په زمونږه محلکه کې او او چې خکاله چه کمدنو آزانو کو پابندای سره مهمن بڑیر زغو چیرده سی بختور ساله دیو سلوی خکاله چه کمدنو سوکو آزانو کو ردیو پر راستمنده پابنده سارا وی اوش وده سی چلک بیمار شو مهمون بل سبو سالاو وی اغاو ای مهمون بلده چی خدای پا دیخو کی وی چی ما ول دور عمر بن غنونو ویلو چې ګنونو دا سره تاو فلمه راځه کولو کار د جما موږ موږ پدې څه کې ته ځای باندې ما غوښه پرې داوا نه خوله باندې دا, دا خپل با زورونه وی وي دا شورو ش دڅګړې وړې ویلې اوی ته سورج ته لښو چې مر سو په دا غړ وړو ته وي په دا د تا غرض نه ځای ری دلیما دوه ورځې د غول غاوټومات کې وو او صلیخ خالد چې کوم نو پاونا سران کو او ظاهيري چې خدای ته خوبه خوځيري کې خاتمه راغوشه بس شو د اغه نه یاري د له ما نو یزال دا دوا بیا بیا و بیا بیا و بیا په دې دوا ته کار ویل نو دا پکاري خړې سره چی کرشي د حسن قادمي توفل له وا کیفائشه و او اقار قرار رسول اللہ صلی اللہ ما صلو القلبی کریشتین ویاردین فلاتی در ظلمی سال چی کمدنو فشاندی یو وزاری در دی در و, و میدان کی فزمکاو همواراو بیابان کی یو بانا پرتوی نتشبیح یو قل بو هر ریاح و سوارن لفتن علی او رانی دیل رسول اللہی زارا لبطن لاندی اوباندی کلے کت کیو کلے برے کی اڑی راڑی اڑی راڑی ہوا گالی مطلب داری چې حالات پہ انسان بانی رازی کل شبہاتی کل شاہواتی انہا شبہات توم کل درنگ نشی او کله شهواته تملوټینګ دي شهواته د وجنه علم کی کمیره شي شهواته د وجنه محبت الهی کی کمیره شي د غیره وجنه د غم دنو به خرابي کی د دې وجنه په خپل قوت په اعتماد دي بګه په خپل اسباب په خپل قوت باندې اعقیمات شکمدنو نا دے بکار بلکی کوشش شکمدنو دا حسن خاتمی ربار اللہ تا تماجیو بکار دا ما صلو قلوی قریشت بی ارزن فلاتن یقلبو هر ریاو زہر اللہ فانا لیم رضی اللہ تعالیٰ نو دے حدیث مبارک کی دا ایمان بالقدر اہمیت ذکر گئی شما صلت تقدیر وانی ایمان لرل دا دے ایمانیاتو ندی دا راقائد وصلیو ندی دا منل بکار دی وان لي ان ردي الله طانو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد نشي اماندار کدیو باندې د تر دي او کینو کهو ایمان راوی بیا ر وای تصلور خبر وانی الله اله الا الله رسول الله باصني بالحق ويؤمن بالموت و يشاهدتين شو عظيم چې یقینو کی به عالم باندې نا موت نا مراد پل موت نا ری زکر زیخو ارسو ملی چه یقینو کی با مرگ بانده با مرگ بانده یقینو کی بلکه زی موت نا مراد موتی کلی ده چه فنار عالم نا دا اوملی چه لعالم چه دنو حادث او زیبا چه کمنو فناکی که پدبا فنار آجی نزایل ایمانیاتو ناو گرده ولو یؤمنو بالموت والباس باد الموت اور دان چې فنا العالم رالن وختم ځوان بل ګوربسي به یو بل دنیا را د دې دنیا په فنا کې د اغه جهان ابتدا را چې د عالم فنا شې دغه جهان سوسی ابتدا وشی و دې جهان کې هغه بل عالم پټه خو دې روان شینو هغه سوسی الموت ويمن بالخادر آو ایمان راوڑی با تقدیر باننی تو آن ابن عباس رضی اللہ وطرانو دے حدیث مبارک کیوں ایمان بیل قدر اهمیت گئی فی استنفان من امتی لیسلہما فیلی اسلام نصیبون زماد امت زواق قسم خلق دیجئے غیلہ پی اسلام کی برخنشتہ المرجئه والقدريه ياو مرجئه دي بلقدريه مرجئه او قدريه چا دوي ياو مرجئه د ارجاءن ده ارجاء تاخير دوي لکي هې هر جه وافا هو وبس فلمداعي نه هاشرين دا فرقه چوا دې اعمال چې کمزنه ورسې کړو دوی ګناہوں نه د ایمان سره ضرر نه رسې ګناہوں نه ایمان سره باندې د اثر نه رسې ضرر نه رسې لکه چې نیکه کوفر سره مفید نه دي ایمان سره موځه نه دي ولې ايمان بالکل مستقوی دا مرجيو ااماده ته پټیستا اوس وا اکثر خلک صرف ایمان د خپل اگې ګندرو کافی کړي اعمال چې ګندرو نه کوي د ګنا وحولو نه ځان فتو ما له بازار اخی را په پګو په رجندت د دې نمبر چې ان له قاره نشاري نمبرږي او دې تقریبا چنينو رم نه غلته د استفتر بلکې په اهل علم طبقه کې ډيري په اهل علم طبقه چه کم علماء حضراتی آغی آغی آغی آغی آغی و اغیقی دیر دی اغیقی کم نرووی چه زمانگا لکه عمال و تاجد دیشتا گناهونو با نیک عمال که لکسوم کی ده خلق و ده شرم ده و دو جنا و ده گناهونو نظام بلکل نبشتی صرف ده آوه گناه نظام بشتی چه بده که ده عوامو تبدنابی دی ده آغی گناه نظام بشتی دور چه ده یو طرف تید و په گناه با نیجلنکی در خلवत کار ديګر به كنل بالکل لړو پروايي دي بلکې عوام دا وي وي خدای دی مولا سره معاملې مरावरا خدای دی وي دی مولا سره معاملې مरावरا معاملات بیخي ګندوي بی. بیخي معاملات ګندوي بی. دا ډېر افسوس خبره دا دی ارجاع اثر دی له ګنا نه چې ګند نه ځان نه پدې باندې امام غزالی بیا ځني دا چې ویني چا دې ګناوونو نه ځان نه او وای دا چې زرد د دین د خدمت کومه سبقونه هم بیانونه کومه والا رب رضت په ماډي خیال ساتي نماز یو ګناني مزما الله خلق تنخر اجي او بری باندې ما الله نیو نه دا اغه نذيره كما چې يو هودو او چې نه موږ بنه الله واحد دا اقل نذيره نه موږ بنه الله واحد باو کي ميا ساغت کي په امام غزالي سره بریډي رباک سره بیاه اهل علم طبقه باندې ډېر کړو چې دوی چې ګندنو وردا وای نه چې ګینه گناہ چھ گندنوں کو امون مجرمان سو بلکہ اُلٹا فا اللہ ناس کی چھ مادل ادا کردنو خیر دے اصرا علا تکر ہوگا فا اللہ با انی ناس کی دا ناس دا پاروی حسنی یوسفی بکاری حسنی یوسفی لیوی نبیانی یاس بکار دے حاجت بیازان متاز اگرنل بکار دی نو تک مقام طرح سیدلے چھتا ناس کی نازر سو کرو لیشی ندام ورجی او زم لي قدريه قدريه او دا قدريه وي زه کدي ودا مسله چړل لډه را او انکار ته تقدير نکم نه انکار کوم ولادوار 12 کې وي شددي په اسلام کبر خانيشتا ارجا کی یو لغوي ارجاواله دي لغوي لغوي ارجاواله دي اغا لسونات والجماعت تي شاغي وي اول اصلاح قايد لو ساليا مرتبه د عمل نه چه اصلاح قايد ني شي وي د عمل مفيد نه ده ارجا لغوي ده کاهنا بو تویل شوی دی مرجئہ و دایر جای لو کوي دا هایر من امتی ولی سوال لے سلام مرجئہ او قدریا کافر دی او کنا مو او ولدی مبتدی ظنوا علماء نو د کفر خبره وکړه او اکثر له سنت والجماعت اړیو ته مرتدی دی چې دمو او ویلې تعویل کوي مرتدی دی ولا کافر دی کافر دی پسواله چې کافر نشو نلی صلاح ما فیلی اسلامی نصیبون تک نشو کافر نشو نلی صلاح ما فیلی اسلامی نصیبون داتکتی که نشو ذکا غیلو اسلام کی نصیب را ری گیا او که کافری نبیاداتکتی کنشو جس انفانی من امتی تن فان من امتی نظر کر گئی جواب دارے چکزئی کاشیری تن فان من امتی چکتے ذکا امتی او امت دعوت تے بل امتی اجابت تے نداک امتی اجابت تے امت دعوت تے کنا دید یا عزم جواب دارے چه کافر ندی اولیه صلوه ما فی الاسلامی <سؤال> نصیبون نموراد نصیبی کامل موراد دے نصیبی کامل موراد دے فی الیه صلوه ما فی الاسلامی نصیبون یا نصیبون کامل نشنا سے اسلام کی سشکر کامل نشت حضرت شعر قرآن رحمه اللہ و تعالی زیاء و نور کی یا قاعدہ ذکر کردی دا دا حدیث بارہ کی چھکمو حدیثو کی دا فیرخ متاخرہ و تذکرہ وی تاکہ فیرخ اسلامیہ متاخر سن نبی علیہ السلام نے پیدا کیا په نوم چې دا غري ته ذکر ویو دا چې لکه یو څه بیان کړی چې دا سرت خلک بس شي راشي څه څه بیان غړي او دویم چې نوم یې غستې نوم چې کوم اړۍ تر کې نومونه راغلي وی ډالو هغه غریو قابلیت اعتماد دی چې دا کمی رستنه ډلې دی لکه شیراو افص حوالش قدریہ دا رستنی نمونه وګراغلي دا غو روایتونه ډیر قابلیت اعتماد نه وي په دې کې دا مورشي اٹکه او قدريہ غلي لکه روایت قابلیت اعتماد نه ښهند په عمره کار سميو رسول الله صلی الله علیه وسلم ماوری دې نبی صلی الله تعالی و سلام نے کوج یار کو نو فی امتی خص و مس خص فرادی و مس فرادی خص فرادی و مس فرادی یار زما کی گوی اومړی او شکل وی ول روان کی مس خوشی شازو ماذو به ته جوړ شي او دا موکه زیوین بلقدر کی وی اه خلق بارچ وی چا تقدیر کی به تقدیر سوال حدیث کرا دی چ نبی رحم الله ت سوال کو چا لازم اومت کے خاصه اومت فر مرا والی چا زما اومت پر زمرت کی وغن لاڑ شي او شکل نهران شي دا زما اومت کی مرا واللہ ولا غسوال قبول کو چا سوال وللہ قبول کو بیاثر د څنګه خصف اومث فرال چه جماه قومات کې خصف اومث ها دا مو کذبین بالقدر کی هذ یو جو اپدار د تعلق ته تعلقا وی دی مطلب داري خصما قومات کې خصف اومث خوی او پځی خلقو کې ووی و زمہ قومات کی خاص قومات کا نشتا یعنی کوینو لکریدو کہ دی کہ بعم کانبین بالقدر باشو دا کوونس مطلب دا, دا حالات او دا عذاب سوایو اس طرح کی لکه دا دی نقصان ډیر د رسنی کافرو شو نقصان سو ډیر نو الله په دنیا کې څه ګړو تباکړو ډیر نقصان ډیر د الله په دنیا کې و لکه اللہ را بولید زمان و منت سزا جواب چه کندنو داری چه یخواست فاومت خیوان یو خواستی یو خواستی عام نو خواست اقام مرافید ری آم نبی علی سلامی لو چه زمان طول و منت مغر خوا از طول و منت کدیو علاقی و یا اردلی سر او شیدو سا خبرناد داد آقا دعا منافی ندا نبی علی سلام عمومن من افرمائی لیو داد دعا فرمائی لیو نبی علی سلام عمومن بگن را دی خصوصی اپ ترسشی عراجی سا خبرناد خاص رفا و مزخا یو زائنی دی دی و بالبعد تینی خلصف امات خلصف امات خلصف امات زاهري. زاهري او په عم ځکه خاصه فرمات خاصه ظاهيري نشته او باطني به ګرځي خاصه فرمات څه به گیشته ظاهيري ظاهيري جسمه که اصلي وي دی به مقدس شي دا به دا به گیشته او باطني خطر زماګه ته او سلل چې مېلانې زماګه ته راشي دلیل شي او غلامی به ګيره شي اماصخه چې فطرت انسانیه ماسخه شي او ادراک حيواني راشي حيواني ادراک دام او کا زیوین بالقدر کی. دا بغشته 8 18 اکثری خلک میټریلیه زمواله دا مقذبی بالقدر دی اعتماد على الدين اعتماد على الله اعتماد على التقدير دا بالکل نشته الا ما شاء الله خصوصا دا نو نسل کې و نسل کې دا نشته اې استعمال پذین باندې لښته په الله استعمال نشته په خپل قابلیت په خپل په دې استعمال نه تقدير روماني نه زليلومني سلمانان زديد او صرف د دنیا وګرځدل عقل حيواني کار کوي صرف معاش هغه کار کوي او روحانيت د کارن کې مسبه غراله فطرت انسانيه بالکل سسوب مذوب ځکه تر څو تر ټولوګ وخت را هو انسان دې راځي کو نو کړه این پر تفسیر په بیان دیکھنا ضروری ہے تفسیر سے وہ پر بیان نو مورد لگا نا بیان اپنا تفسیر سے بد دیاں تہ پیش کیرے وہ پیخور مت اپ شوی لز جلگی ان اور پر بیان دیکھنا وای ضروری ہے حج کی شادوقیت شادوقیت دادر خلی چلے دے. دا بندر طور ستا ہوئی نا مزد خائد بارتی نیچی دکھنا دیڑی را خلی کلی را را دائی بیا با دی علم کی جا پہوشی انہا نور خوصات لیمیشتے علم کی جا پہوشی ذالکا بر فی المکذبین بالقضر راو بزادرات تربیزی ناہو خالقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضریتو مجوسو حاضر امہ دیر روایت کی پیاد آتی که دا القدریه را غلیه القدریه تو مجوس آده الاما قدریه چی دیر دا مجوسی آنده دی امت تی قدریه دا مجوس وی مجوسی دا دا غیر اسلامیو کی یو فرقا و فرق غیر اسلامیو کی یو فرقا و. فرق اے اسلامیوں کی یا فرقا وہ زیدی گمنہ نظریہ وا د تقسیم د الوهیت سی تولوهیت تقسیم کی یو الہ الخير منی او بلک الہ الشر منی قال اللہ لا تتخذوا الہ عین اسمین اورایان گمنہ الوهیت تقسیم کرے دیو الہ الخير مانو خالق الخير اوونه مانا خالق الشر خالق الخير دوی یزدان دی او خالق الشر دوی اهرمن او شیطان دی اهرمن دی او شیطان دی او دی تو خالقان مانو دیو قادریو او متاخذلو تا موجود دی امه کو وای نشو دای مجوز وجه ده تشبیه داره تشبیه وجه ده کمنا داره چه چه چه ده کسی دیو قدریه نو دهی مجوز چه قدریه انسان ده کمنا سوهی خالق دا فال اختیاریو بوی خالق دا فال اختیاریو بوی اختیاریو خالق بوی و دی انسان نم ن خالقیت درجا ورکی اگر سنجا ری شیطان لور کر رو خالق شریفت اوی و انسان لکی کنن ن در خالقیت سورکی مرتبه ورکی و دی وجلی زیتو وی القادریت و مجوس و حاضل امه شرع قائد کی ووم وی بلهم اشد منهم بلک دا قدرت اگې نه سري بسره دی وې ځکه چې هغه خدایان باندې یو عادي بزرګه او بلګه خدایان باندې بیا دې تکافر لري نه وې کافر وتهول نه زنه او وبس ویلی دا کافر او کافر او د څه چې دې خلق را الله د باندې او شان نه غړي بندگان خالقیت کې دې ګمګلرو اغه اسباب ته محتاج غني او الله رب د خالقیت خدا سينه دې و جنا دې خالقیت پہشان د خالقیت نه چا نه وني الله نوبني حضوروا چې لک مجو اله الہ الشر ذ کبر و بلو مانو خالق الشر بلو مانو نو دل تا کی تواجود شرف معاملہ کی ر اللہ نہ کر سو بل چا دسو شرف معاملہ کی تواجود اللہ نہ کر سو بل چا دسو صحیح ده د شر نه د بچاو وو سو شیطان نسوال کای اوب راغن نسوال کای الله نصوال دا جديش زکه شر دا غي اختیار کیشته دغه شاندی چې کله دی بندا خالق د خپل اسباق خپل څه دوه اومانو د توجوري دا الله نصوال کاف فا خپل اسباق به ستراري اته ما دره چې زخه خپل کا خپل کوله شم الله تعالی جذب نشته په دې کې دې د مجوس وبشانجو زګه او توي ما قدريه مجوس راجل مجوس دي اومتي ذګا د دینه دریه او د عيد نذري مقصد یو هغه کوم توجو چانه کټ کیدلو ده الله تعالی او د مجوسو پرزیار کې توجو چا کټ کیدلی ده الله رب ال عزت نه کټ کیدلی نبی عليه السلام فرمای ان مریضو فلا تعذوهم وان ماتو فلا تشادوهم ان مریضو کله نه جوړ شي فلا تعذوهم او متا سو یادت لمځه ای تاسو دگا چه عیادت لطلل دا جه کمدنو دا غیر نه نهو سوشه دی؟ نه او دا مرتده تازین چه دی دا دین هادم نړول نڑاولگی دگستا پر عیادت پاندیما نور خلق داگه نسه شی متاثره شی دا عیادت لطللل شی نو بیابا نور خلق داگه نسه شی متاثره شی او بچه دا دوم رباد سڑه نه ده نگا فلان که ورلسلت لیو تیادت لیو فلا تهودوم و این ما تو فلا تشهدوم او کمرشن جنازی لی مرازی جنازہ بھی مکہ ہوئی و ما تو فلا تشهدوم وانو مارا قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لیولاد جالی سوالالخدر مکی ری تاسو منکرین تقدیر سارا کمو <مخلق> قلب ته مار پچانی په الله رب عزت نوي اوسان د خپل افعال او خالق په خپل غړې هیڅ توجه چا نه کړطا ته الله له قدرت کل غسر کېنا چې تاسو باندې الله نشي غافل کې ولا ته من اغفلنا قلبه عن دغه کل غسر ناس ته موږه را فارض من تولان چې نا علم حیات اپ دنیا دا شماجت کے مگینا ادارہ ایت اللذین ایو فی آیاتنا فارض ارو حتا یخوضو فی حدیث غیری ماز غور کارو نا دیکھا لکو سارا ناستا نامو زیرہ دي ولا تهاجرهم دديرمانی یومانا ولا تهاجرهم افتتاح ده خبرهم قوایدیتن ان السلام تمشوی ولا تهاجرهم افتتاح ده له ثور مقاید دې سره خبرو دم پته فیصله دوی ولا تهاجئو دینا فیصله مولای دینا فیصلي دره ولا تفاتحو ما لا تناظرهم ليسرمنا ذريم کوئی مناظرې سره ما کوي له کار دي سره ما مناظرې سپيدان انا عيش درزي الله تعالی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي ستتولى انهم الله لا انتم الانهم الله سبك اسان دي ذوب اعلان تو مولانا تو يلا نا ولانا هم الله رست في شرط هذه دا چې دا جمله ثانيه دليل جمله اوله شي مستقلند انشاء الله بلاله توي ولعنتهم ذبلانا طم ذ زانا نو ولانه الله بلانا تريد لرجاء لله وكل نبي يجاب اورا پیغمبر شدا سوال قبل ولي شي اپ ملانه وي يو از زائدو في كتاب الله زيادت قول کې رضان شپيش ټاپون کې الله په کتاب کې از زائدو في كتاب الله یوغه تحریف لفظی جو قرآنی وجیز کې ځینې سینه څه وکه نسبته الله ترونکی زیادت په کتاب الله نه زیادت څه څه کتاب الله د علم از عايذو په کتاب الله مسلمان نو خبره جوړ کړیو نسبته الله توکي مراد تعال مختري عل الله ال مختري عل الله چې الله باندې فراک کيو درو جوړي پالاره پرې جذب باندې از عايذو په کتاب الله ال مختري عل الله شده جه کم نرز دان نسیزو نجو او پا اللا یورو ترگی لعلیٰ کتاب تنزبه دوی دا قرآن کرا غلی دی نجو کلی رزان و رزو دیجا تکی دره ام کتاب اللہ آغاز تحریف مانوی نا رب و لزد دعیات غلطا مانو کی ننبذ شده اللہ دعیات مانوی اپران نسبت چاہتا ہوگو اللہ دا او معنی اقبل ہوگو سکر اوی دا الله اللہ دا آیات تکرہ او دا مانا دا دا آیات دا اللہی معنی والا غلط او دا زیادت دی کتاب اللہ دے والمتازمو بے قبر اللہ دا اللہ دا تقدیر دا فیصلے تکزیب کون کے والمتسلط بالجبروت او مسلط شوئے تکا من فزور بانے اسلام کی کله کله د سکی چې او حکیم او واڅاوی عقد ګمده ورو یانه کی یا بده باندې کی نو څوک په داسه مو صلیتش خسرې نو دا بدکار او خلګوتا او ظالمانو ته ظلم مقدم الهی ناغی او جمگٹا سکی برابر کی و بغاوت زکی ارانے ایک بادشاہ شاید تیز آغانہ پزور حکومت سکی والی دا تسلط تے پزور حکومت غسل کل بادشاہ چیکنے اسلام سے خدمت نگئی نا نافذ کئی ہے نا آغا جی کم دنو سرکستان جوړه جوڑتی او پی ورشی پی صورتی حکومت سکی واقعی جرادی سکی دیخو اسلام خراب ری ندیتا متغلبه بات شانوی تاریخ کی دیتا متغلبه وی اولانی د متغلبه اونا مروان ابن الحکمو بیادی زر مرشو ور بسی ابن مروانو بیاهو عبد الملك بن مروان دای بی بیا عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ شهید کو دی. اوز دا متغلب دی شهید او ځکه په غلب سره حکومت حاصل کو غلب سره تسلل حکومت کو حاصل کو او هغه حکومت اسلامي صحیح شله حکومت صحیح شګی علی شرعی خانون سید علی انو رو فرکو لده بغاوت حقیشتا بس او شو گنات کار اگر که ای حکومت شریعت خدمت مقصودو حکومت مقصودو نلیه نو که بس تا لده نو بلی کنا بس او شو کار کی و نشو او دو این ده چه اگر دازی مسلط چی بیا ایزتمن خلق زلیل کی او زلیل ایزتمن <خلق چکم خلق ده اسلام کو دامو غزلیل او چکم خلق دیگرنو زلیلو واقعی اوشد کی غیل اوہدیوار کی دا سڑیچی دیگر لانتی دی المتسلط دل جبروت لیو ایز زمان انا اللہ اللہ دا چیو تفس اوہددار کست اصطر دی, دی. یو علاقہ کی ایسی چھو دی یا اغفا افسرائی مسلط سے او غیتے کندن و قطق ازتمن خلق زلیلہ کی او زلیلہ ازتمن کی دامنے لانتو ملانو مللہ لانتو ملانو مللہ دامنے و المتسلط دل ظور باندې مصلد شوی لېو زمانه الله الله او يعذ ويذ الله من اصلم والمستحل حرم الله او حلال ګورونکي چې ګمنو حرام د الله لپاره د دې یوم باندې ده چې په حرام د الله کې ګمنو بي عزت کې نه حرام ین د حرم شریف بشاعر الله تعظیم نکي حرم شریف تعظیم نکي زمو والمستحل حرم ملای حلال غلون حلال گڑون کے فحرم لا الله کے آغا قارون اولا راشی اللہ پر کے حرام کری دی نو فحرم کی چھکم قارون اللہ ناجائز کری دی دے پر کسا گئی دے جائز گئی آقارون ناجائز گئی آقارون ناجائز گئی وَالْمُسْتَحِلُ مِنَ اِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهِ اور هغه غړونکو داولا د زمما سره دا هغه کار چې الله حرام کړی د دې په معنی دي چې رامني نه تاتې فاعل شي اوزیم چې دا مطلب ول شي یومانا والمستحیل او حلال غړونکو هغه حلال غړونکو چې سره سما د عفت ندي دا هغه چې دونکو چې الله حرام کړی یعنی الله حرام هغه څه غړي حلال غړي ودا حلال غړون کې څوک دې زم ما فاولات کې دې په تیزانو کې دا دې لولا نه دي دې کدل په کارو چې زان سم ما زنده زمان نو د دې زمان وسته دې د ابایي رښتې په وجبان دې دې دین څه کارو قدر وکاو نو د دې په رو غښو صحیح کڅه یدانو کې چې صحیح یدانې فارې کې چې کومه یو قص اگر څه تحلیل لما حرم الله کې چې الله کوم شي حرام کړي دې څه غړي حلال غړي دا کڅه کومه ډیر زیاد لعنتی دي کون شوې زمبنایت رتي مفعول له زماره اولاد مبارکي زماره اولاد ناقدرې او دا ری بيزتي زما د اولاد کیزار ساتني زما د اولاد کیزار ساتني تکلیف را سوال اولاد ته دا الله حرام کړي ايو سره را لګي زما اولاد نسره سي تکلیف را سي ننده لاله دي زما اولاد لا هديګه من عترتي ما قبول شوه وال مستحيل من عترتي ما حرام الله او حلال ګړو کې د اولاد زماره آ ورکارونو لړا چې آرام کړی دی الله دې بار کې دې بار کې آرام کړی سپغم دس واتر غولي پر خوتون کې ورځ د سنت زماره بارا یو سنت دمانه عام نه او بل سنت دمانه خاص سنت دمانه خاص عام چنه مصالح شریعت تا سنت ویل کیږي رجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه او نه اج ذ زندګی نبی علیہ السلام دا او نو دا, دا, دا, دا. دا سنت تمہارے عام دي سنت دمانه او ټول شریعت ته د ویل کیږي دا, کی. دا سنت ویل کیږي فرض دوم څه وي سنت کوي دګادا طریقه دا نبی علیہ السلام راوړل دا شلیل دي سیدا په معنا قانون مقرره دا الله رسول ز چې مال مقرر کړي دا شریعته مقرره په معنا باندې نو وه تاریخ پولیسه او په خاوند کې دا قانون او شریعت زم ما چې زمام قانون او زم ما شریعت سپريږي دا دی نه لاناته سما په ستر دي زندګي زندگی نه تیري ا د اخيار په طریقه تلو ته روانې رہیو نوات تاریخولی سنتی انہیں تاریخ اپرے خودنکے در شریح زمان دویم دارے سنت دمانے خاص وات تاریخولی سنتی اپرے خودنکے در شریح زمان زمان سنت طریقی پریگری زمان کمیں سنت طریقی دنو آسکیں چکہ میں سنت طریقی دی زمان وقت سکے پریدی اتطریقت دین تاریخ شتاز کو ہوئی سنت خاص پریخوضون کے دے سنت سو قسمہ دے یو تاریقو دی سنتی آغدت کمنو غزران بدے معذور دے سنت پریدی خوزر دے واتا دے معذور دے دریم <درين> چه کم دونو تاریک دو سنتو دیں تاریک دو سنتو تعویلن دام بازور دیں پر خوضر کے سنتو تعویلن چاہ تعویل کریں چلکا رفیدین کول سنت ندی ترک در رفیدین سنت سنت نا تعویل لیں سو در رفیدین سنت نمانی سو منی رفیدین سو منی ارنګ سو کامین بالزار او سو کامین بسروي دا څه شي دا دي ګمنه نو تر تر د سنتو ته تا ميلن سنت لري ادم مثلا راخ هم درې تر د سنتو ته ان کارن چا سنت ته حجت سنت تر تر سنه وي فض جت نه وي بالکل خد جات ته نه وي دليل ته نه ادام دې کمندونو ملعون دي پینځم پاره د سننه تو دې تکاسلن تکاسلن دې تاریخ دचारी د سننه دې تکاسلن سستی کې باندې دې کمندونو لکا یریه چې د لعنت پر دا سستی ورې رکھنا تلانۃ پلا روانه لري عاصی ده کافر نه وا تارقو لسُننتی وان ماتره په اوکا نه سندر دی الله تعالی په روانو قالا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت به ارض جاله ویل چیزی مرشی بیارزی بیوز مکابان دی و جعل له ایلیه آجاتن آیت و اللہ اللہ بلد کار بیخی اللہ بلد کار بیخی ایتا سلیمان علیہ السلام عقی شوائل دی وان آیش رضی اللہ عنہ قرد قل دیر رسول اللہ نادیس مویل دی زرار قال من آبائین قل دیر رسول اللہ بلا عمل قرد اللہ علم بما کانو عاملین الله رب العالمین تبا دراشد سکاون کیو سکاون کیو من ابا ہے بیاحکام دنیا او قال الله او بما كان واعملین فی الاسلام اخر توجہ کلیو قلت فزرار مشرکین خاله من ابا ہے حکم دنیاوی کی قلت بلال قال الله او الو بما كان واعملین حکم, حکم آخرت کی وان ابن مسودی رضی اللہ تعالیٰ نو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لید الواعیدتو والموعودتو فی النار آغا جو اندائخ خوم کی آغا جنہیتی جو اندائخ خرک ریشی دوارہ بہترز دو وقتی دوارہ بسکی شی جوانده خاکون کی خسایی دا ظالمه آقا. جوانده خاکون کی خسایی دا ظالمه آقا. ظالمه آقا قلطی کری دا. و دا اتاچه کما جینای محشومه شی دا. دا اصفه بزرده. والموعوده تو. شی کما دیوی جو اب داری چه کلا کلا بای با با او جینه لویش خواهنی سباش ما بالی غباش خواه او اغیبا بیادا زلت زوندو او اغیبا شا تووی چه ما خاککا او اغیبا رضا بوا پی او دین آغا جینه مراد او او مراد اغاقا بالی غباش مراد اِنَّا مَا غَنَا بِذَٰلِ قَلَّتِي بَلَغَدٍ قَائِسِ بَرَحِمُ اللَّهُ دا قبل طرف تا رویت تے د القاری ذکر کرده او قائسِ برَحِمُ اللَّهُ رَغَسْتَرِ چه نبی علیہ السلام فرمائلی دی الوائید فی الجنن الوائید فی الجنن وائید فمانا دم او او دره اغه دینه هغه جون ده خفه کړش وا اغه وبا جنت کې کېږي څه کېږي په جنت کې ال و ايدو فل جننه وزيريت او تجيد اشوا شال موودتو نو مراد څنګه منو لها لها سلاح ضرب شي لحاصرت لحاظ اب شوه دا لگا مشترق مشترق بی آر ده بی آر ده حاظ اب پ 들نتا که مراد والموعوتتا لحارت الوائزتا والموعوتتلا اغای چواند اخا خاؤل کیاو اغای چه دا عقید اپرای چواند اخا خوال کیای نا قید اپرای چواندی خوال کیای اغای چواند اخا خوال دا ویده بار سوخه خوونه چې داږي جنې مور هغه جنې مور څنګه خوځو ته ورته راشه دا بوځه خاخه پرداجه ګمنده نو چې نار دا بوور کی لا چې ګمنده پور کیه اول واده تول مووده په نار